Тіла Єлена, дочка гідодержавного Зевса, І очі у бік одвернувши, корить почала свого мужа. З бою вернувся, бодай би краще там і загинув, Здолений мужем могутнім, колишнім моїм чоловіком. «Чи не хваливсь ти, що над мене лаєм?» Ареєві любим маєш велику і в силі, і в списі, і в руці перевагу. Що ж, повертайся й виходь з мене лаєм, Ареєві любим, битися знов сам на сам. Та все таки я тобі раджу втриматись краще і більше з русявим отим менелаєм, на нерозважний не йти поєдинок, не битись двобоєм так необачно. Щоб тут же він списом тебе не приборкав. Відповідаючи, так паріс тоді мовив до неї. Гнітом докорів гірких, не гніти мені душу, дружино. Нині мене переміг, мене лай при підтримці Афіни, завтра ж його я здолаю адже й біля нас є богове. Ну, а тепер у постелі розкоші розкошів кохання. Щебо, мій розум, ніколи таке не мутило бажання. Навіть як викрав тебе, злакодемона я чарівного, на кораблях мореплавних, і ми на кранаї з островів перше коханням і ложем з тобою з'єднались, весь я коханням горю і солодкого повен жадання. Так він сказав, і до ложа пішов. А за ним і дружина. Поки на ложі різьбленому разом вони спочивали, син Атрея як звір той гасав серед натовпу всюди. Чи не угледить нараз Олександра, подібного Богу? Та ні від кого строян і союзників славних дізнатись про Олександра не міг Менелай. Ареєві любий, з дружби ніхто не ховав би його, якби тільки побачив, всім він ненависний був, не мов би та чорна загибель. Мовив до них тоді так володар мужів Агамемнон. Слухайте, трої сини і дардани, і військо союзне. Бачили ви, переміг мене лай. Ареїві любий, тож аргів'янку Єлену з усім її скарбом багатим видайте нам і пеню заплатіть, як належить за неї, так, щоб пам'ять про це й для майбутніх потомків лишилась. Так говорив їм Атрід, і схвалили ту мову Ахеї.